коли не треба було нікого бити, навмисно розпалюючи в собі ненависть до суперника, коли не треба було ні з ким пліткувати, ні сміятися з чиїхось дурних анекдотів, чи брехати комусь, що він любить бокс, нібито за те, що це спорт сильних і мужніх людей, чи слухати улесливі слова, що він майбутній Джо Луїс та всякі інші дурниці. Він спокійно вмикав дальнє і ближнє світло, День вже сконав у небесах над цими шопенівськими пейзажами, над капличками і костьолами з червоної цегли, над провінційними містечками, де холодні неони ПКО, польські каси ощадні. Тільки підкреслюють пустку на вулицях, бо люди вже пішли спати. Дуже рано вони стають до роботи. Його фольксваген мчав повз перелізки. Самотні ялинки на піщаних ґрунтах народжували згадку про поспалиті рушення та нескінченні поділи цих земель. Десь у нічних пластах землі та неба блимали вогники далеких селянських осель, грав джаз, а потім хтось когось вітав з днем народження, у кохану мамусі вітали у коханій доні Гражина Аліція Малгося, потім оркестр заграв стару як світ мелодію дюка Еллінгтона «Караван». Сумний голос Срібної труби, перелетів крізь цю ніч, сів на антену. Це була навіть не труба, а птах, що вскочив у середину фольксвагена і тепер бився в вітрову шибку. Не міг видостатись із теплого цього затишку. Дрібна мжичка полакувала шосе, засіяла вітрову шибку краплинами і шосе виблискувало червоним і білим склом. Ярослав применшив швидкість до сімдесяти кілометрів. Панів Марію та Юзефа Ковальських вітали в день їхнього золотого весілля діти та онуки, бажаючи здоров'я, щастя та багато років спокійного життя. І раптом Ярослав побачив те. Він різко загальмував, і його фольксваген, проїхавши по слизькому асфальтобетону, метрів з десять зупинився. «Ти ганчірка, жалюгідна ганчірка», – сказав Ячик. «Ти програв найбільшу ставку у своєму житті. Це був твій останній шанс». «Я знаю», – сказав Ярослав. Але ж він, найкращий боксер світу», – подумав звідчим Дворжик. Він мусив стати ним, стиснувши кулаки, подумав про себе старий тренер. Дворжик це точно знав, це була не лише... Істина відкриття. Істина, що виходила поза межі пізнавальних можливостей розуму. Це була істина, котру старий в'ячик брався довести за допомогою не тільки складних логічних виводів, а й конкретної практики, чемпіонатів Європи та світу. Старий дворжак мов Тома Аквінський побудував складну софістичну систему натхненних доказів неперевершеності Ярослава Гамалії у світовому боксі. Але ця система розсипалася на порох під важкими ударами Майснера, дуже пересічного боксера, з тих, що звуться self-made мейдмен тобто людина, яка сама себе робить. Це був боксер з-під поту, а не покликання долі, з-під прапора міцної щелепи, а не блискучої комбінації. Старий подумав, що нічого тепер його не зв'язує з Ярополем. Його дружина пішла до чорного яру, бо так наказував голос крові оберлейтенанта Кабачика. Його діти розвіялися по світу, а тепер і оцей хлопець, його найбільше останнє, а тому найміцніша любов, зрадив його. В'ячик зіщулився на сидінні, і він став ще меншим сивим, зморшкуватий чоловічок. Їхній «Фольксваген» перетинав Чого Словаччину, і важко було на серці тренера. Його переслідували з усібіч ці гори, мов темнісне дитинства, мов голос його матінки, яка на свята готувала смачні кнедлі на парі, пухкі, солодкі, притрушені зверху корицею, а всередині лежала велика гаряча слива. Я їду з Ярополя, сказав дворжик. Там мені нема чого робити. Я хочу, щоб мене поховали тут. Ярослав промовчив. Так, усе почалося тоді, коли скрегіт гальм на шосе десь за старим Берунем нагло перерізав ті короткі тихі хвилини щастя, наче їх зовсім не було. В поперек дороги стояло вантажне авто стар, порожнє, хоч двигун працював, а коло нього горіла мала сиренка, розбитий вщент, Мололітражне авто з капотом, зім'ятим, мов, папірець. Ліве колесо сиренки відкотилося на кілька метрів і лежало тепер на самому краю узбіччі. Шосе було встелене друзками скла. Ярослав підбіг до сиренки і витяг з машини непритомну дівчину. І нікого більше і не було на цьому шосе. Шофер стара, десь або втік, або поранений кудись поповз, тільки мовчання, потріскування вогню, який забарвив шосе у теплі червоні кольори та сипучий гомін дощу. Ярослав тягнув дівчину в Volkswagen, поклав її